يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاني احسن الكلام كلام الله وخلا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرمم محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه من ضلالة وكل ضلاله في النار الحديث الثاني 8. hadis u poglavlju svojstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem namaza An-Sabit ibn al-Bunani An-Sabit ibn an al Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال اني لا ادو ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال الثابت فكان انس يصنع شيئا لم اراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي الثابت البنانية ودنس ابن مالك رضي الله عنه استبلنا سيداركو إني لا آل يعني تبتي نمارا ili neće se ustručavati u tom smislu da vam klanjam onako kako sam vidio poslanika da je nama klanjao namaz. Na isti način. Kaže Enes, pa je, kaže Thabit, pa je Enes nešto činio što vi danas ne činite. Ne vidim da činite ono što je činio Enes. Znači, prenoseći namaz ili formu namaza od poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, kada bi digao svoju glavu sa rukua, ostao bi tako stojeći dugo, dugo, dok ne bi čovjek kazao ili ne bi pomislio, zaboravio je. Ne zna šta, gdje je. Ne zna šta treba da čini. Jednostavno stao. A isto tako, kada bi digao glavu sa prve seđde, kazao bi neko, zaboravio je. To jeste, pomislio bi, zaboravio je. Poslanik, sallallahu alaihi u srbu. Jeliko? Prenosi se od Enesa, a Enes pominje svojstva ili formu namaza poslanika. Autor je spomenuo ovaj hadis u ovome poglavlju, jer uvijek Ulema spominje šta je razlog spominjanja ovoga hadisa u ovome poglavlju. Pa je spomenuo autor ovaj hadis u ovome poglavlju zato što je u njemu pojašnjenje dva velika rukna u namazu. A to je smirenje nakon vraćanja sa rukua i smirenje između dvije šta? Seđde. Pa zbog toga ga je autor, znači, spomenuo u ovome poglalu. Sabit el-Bunani, on je Ebu Mohamed, Thabit ibn Eslem el-Bunani, poznati Tabin Basrija, povjedli bogobojazan Zahid, prenosi od Enesa ibn Malika i od drugih ta od skupine Tabina a od njega prenosi skupina Tabina iz poznijih generacija odnosno skupina poznijih Tabina On je jedan od trojice koji su najpovjedljiviji najpovjerljiviji oci od Enesa to su bili Zuhri ibn Shighabi Zuhri Katade ibn Djames Sedusi i Sabit el-Bunani. Njej trojica su najpovjedljiviji prenosi oca Danesa Ibn Malika. I ovo je jako bitno. Znači, bitno je znati ko prenosi štar i vajet od Enesa. Zbog čega? To sam spominjala nekoliko puta. Zato kada dođe drugi ravija koji prenosi od Enesa, isti hadis, i prenese ga u određenoj formi, a dođe Sabit i prenese ga u drugačijoj formi, Čija se rivajet čija se verzija prihvata? Sabito. Zato što je ona najjača. Zato što je on jači od tome pogledu. Pa je znači kod terđiha ili kod odabija, odabila prioritetnijeg rivajeta bitno ko prenosi taj rivajet od tog šeha. Jako bitno. Njegovi hadisi su znači ispravni koje prenosi, a ono što ima u njegovim hadisima od a, ništavnosti, to je došo od drugi ravija, nije došlo od njega. Družio se sa Enesom Ibnu Malikom 40 godina. Može zamisliti, 40 godina je bio uz Enesa Ibnu Malika. Kaže Enes, hajir ima svoj ehl, to jeste, dobro ima svoje ljude, a kaže, miftahul hajri sabit, a kaže, ključ dobra je Sabit Kaže Hammad ibn Salame Sabit je govorio Allahu dragi ako ikoga počastiš da klanja u kaburu počasti mene. Pogledajte dove. Ako nekoga počastiš da bude odklanjača u kaburu počasti mene da ja budem klanjač. Kaže Hammad koji je najviše prenosio od Sabita Kaže, kako spominje imam Ahmed, da je vidjen u snu kako klanjao svome kabu. Znači da se obistinila šta njegova? Njegova do. Kaže Mohamed ibn Sabit, Mohamed je sin čiji? Sabit al -Bunania. Kaže, kada je babo bio na smrtoj posteli, činio sam mu telqin. Telqin se čini, jeli, mrtvoj osobi. Ne mrtva osoba, nego umiruća osoba. Osoba koja znači pred smrt. Da izgovori laj lahiral. Kaže, pa sam mu počeo da izgovori laj. Kaže, pusti me, kaže. Ja sam u sedmom wirdu Nalazim se trenutno u sedmom sedmo A vird je ono što ti dnevno čitaš od Kur'ana. Vird, tvoj je na naprimer, džuz. Pola džuza, pet stranica. Ništa. Tako, neko ima vird ništa. Znači ta nikako Kur'an, ne ono dvotni zna, zaboravi kako izgleda, kada otvori Kur'an začudi se kakav iznutra, zaboravio. Kaže, ja sam u sedmom virdu, imam znači podijeljene te vir, ili džuzeve, ili ne znam dijelove, ne mora biti džuz, jeli klasično kako ga mi računamo. Ja sam, kaže, u sedmom virdu, kaže, pa mu je duša izlazila, a on je učio Kur'an. Rahim nek'ullahu Umro je 123. ili 127. godine s onom među islamskim učenjacima kada je imao 86 godina. U ovome hadisu došlo je da je Enes rekao kaže ja se neću ustručavati neću biti nemaran da vam klanjam namaz kako ga je klanjao ko? Poslanik sallallahu alaihi sallame. Pa ovim ukazuje znači da je vidio i je zapamtio. Je Tako da bi ljudi koji slušaju bili sigurni i ubjeđeniji da je ta forma namaza koju sada gledaju, koja im je predoćena, da je to došlo izravno od poslanika, sallallahu aleyhi wa alaihi Hatta je kule l'kail kad nesi. I u ovome je naznaka da je stojanje poslije rukua i sjedenje između dvije srđde, da je to kratki ili dugi rukn. Šta smo govorili? Dugi rukn. Jer je sjedio toliko da bi jako kazao, zaboravio je. To je znači kazano zadnji puta ispravno mišljenje da je to dugi rukn. Ali pogledajte ovdje sabita. Kako je rekao od ljudima, kaže, Enesi je činio nešto, ne vidim vas da to činite. Nije rekao, nesretni cijedni, propalice jedna, napustili se sunet poslovnika i izgubljeni ste. Nego kaže, vidim da vi to ne činite. Jel ti je rekao da se su ostavili sunet? Jeste, ali na jedan lijep, umjesan način nije nikoga uvrijedio. Nego kaže lijepo, vi to ne činite. Pa je jako bitno, jako je bitan metod i način znači na koji čovjek pojašnjava nekome greška. Pa je rekao, Vi to Vito I cinite. je znači blagost i nježnost kada čovjek želi da pouči nekoga ili da mu kaže na grešku. I nije dozvoljeno znači pored ovakvih argumenata smatrati i uhvat, i uzeti se za mišljenja učenjaka koji kažu da je to kratki ruk. Poslanik bi toliko sallallahu alejhi ve sjedio da bi zaboravio, da bi odnosno da bi čovjek kaže, kazao je pomislio zaboravio je, šta dalje treba da čini? Ne može to biti nikako, znači, jedno kratko sjedjenje i da nakon toga neko kaže šta daje ili da pomisli da je zaboravio. Nego je to sigurno dugi rukn. No, međutim, možda ovo svatanje mute predaje od pojedinja shaba koji nisu tako činili. Mogu li pomute ovo svatanje? Ne mogu braći. Zapamtite da predaje od shaba ne mogu pomutiti hadise. Ako je hadis jelodostojan, ne smeta kojao da sahaba radio drugačije. Jedino ako su je ashabi složim. Ako je konsensus sa sahaba i imamo druge predaje koje ukazuju da je to ili dokinut propis stavljen van snage da je pio prvo vrijeme islama, to je druga stvar. No međutim, naći ćete u veliki broj hadisa a da su ashabi radili šta? Suprotno, imali to? Kako ne Nisu znali za propise. Nisu znali. Nije svako od ashaba bio uz poslanika s.a. i dan i noć. Pa se ponekad desi da samo jedan ashab zna sunet. Od skupine, a skupina ashaba, veliki učesniki abedra iziđu na put i dođe do njih vijezda se u šamu pojavila kuga. Niko ne zna šta će. Dok se ne vrate u Medinu. Kada se vrate u Medinu, onda čuju hadisa jer pred Omer radi je tako. Koga god da pita, kaže idemo nazad. Kaže Abu Bejde, a vladar opravdeni bježiš od kadera? Kaže, oj Abu Bejde, da je to neko drugi rekao mimo tebe. Bježimo od kadera u kadere. Kuda čovjek može pobjeći od kadera? Kad se vrati u Medinu, kaže Abdulah Amir ibn jeste ja sam čuo poslanika sosa nam da kaže, kada se u jednom mjestu pojavi kuga, a vi van tog mjesta ne ulazite u njega. A ako ste unutar, ne izlazite iz njega. Možete zamisliti, znači takav hadis I koga je bila poznata u to vrijeme, ovaj da, da je bio sakriven i Omeru i drugima sahabima koji su bili sa njim. Tako da, rada sahaba, što je suprotno sunnetu, zato je napas rekao kako bili žman Mahmeda s.a.a.m. Kada, kada je govorio, kaže je paslanik s.a.a.m. kaže, ali kaže je Ebu Bekri Omer. Pa kaže je, subhanallah, bojim da ne počne vas padati kamenje sa nebesi. A Ebu Bekri Omer su najboliji ljudi koji su ikada gazili a, lice u veze majske površine nakon poslanika vjer vjesnika. No, međutim, ne može, ne može ni njihovo postupak biti snaga pred jasnim hadisima. Pa kažemo, ashabi koji su radili suprotno ovome, vjerovatno da nisu čuli za te predaje. Da su čuli za te predaje, ne bi nikada, znači, radili suprotno onome, što činio Rasulullah s.a.w. I ovome hadisu je dokaz da je obaveza, da je bađib, da se čovjek ispravi i da se smiri posle rukua i između dvije sežde i o tome smo govorili u drugom hadisu ili u ome poglavlju. I u je dokaz da je dizanje poslije rukua i smirenje, rukn koga ostavi pokvaren mu je namaz, baltel. Koga zaboravi kako ga zaboravi? Ode sa, sa, sa rukua na sežde. Zbuni se ode mora doći sa tim šta? Rekjatom. A koga namjerno ostavi, pokvaren mu je namaz. Ba'atil mora cijeli namaz ponoviti. Pa čite vidjeti ljude da samo malo ispravi leđa. To je primjetno. Malo ispravi leđa i odmah nira. To je neispravno. Nego treba, znači, ispravite lijepo se smiriti. Umiriti potpuno Ne mora ništa, ne mora kazati, to sam zikra, sami Allahu li man hamid, rabbanu alaikum hamd, ne mora ništa govori drugo, ali se mora smiriti lijepo. I onda tek nakon toga činiti činiti srđu. I ovome hadisu je dokaz da trebaju se oživljavati sunneti koji su ljudi umrtvili svojom praksom. Kao što je činio ko? Enes ibn Malik i nakon toga je prenosio to sabit al-bunani drugima. Just. Zbog čega je ovdje spomenuto u hadisu samo smirenje poste rukua i između dvije sješta? Ništa drugo. Kažu islamski učenjaci zato što je Allahu Alem Ali najbolje zna, zato što je u to vrijeme bio, to je bio problem. Tu su ljudi šta? Kiksali. Tu su pravili grešku, pa je zbog toga došao hadis da ukaže, znači, i da popravi grešku u koju su njudi bili upadali, a to je smijenje. Posle je, znači, rukua i ovaj odlaska između dvije, odlaska između dvije, jeli, jeli sjedenje između dvije, srđde. I ome hadiso je dokaz da nešto treba pojasniti riječima, i dijelom. Ukažeš riječima na određenu stvar, potom to pojasniš dijelom kako je činio Enes ibn Malik. Hatta je kulel qailu kad nesije. Dok nebi bi čovjek rekao, kale u arapskom može značiti vanne, pomislio. Pa kaže, hatta je kulel qail, dok ne bi rekao, to jest dok ne bi pomislio. Jer se u arapskom, u arapskom može reći, kažeš na primjer, Ete kuulu zeyden nka'imen, zar kažeš da zeyd stoji, ne myslice kažeš, nego zar mysliš da zeyd stoji. Pae, dači došlo ovdje, riječ kaale u smyslu vanne. Štače riječ čovek i medvije sržde? Kazače, rabbi hkfir li, rabbi hkfir li, ilče kazat Allahuma hkfir li, u arhamni, učburni u orfani, u ahdini, u orzukni, jel i tada ova ima, iza nju kaže šehalbani, hakimi, zdehebi, da je bilo imam neovi kaže da u svom delu međmu, da je dobra. Može se ona kazati, ali robbe hfirli je došla kod mustema u Ona je u rastuđena sa strani lanca prenosilaca, a ova druga dova je znači sa više značenja. I u ome hadisu je dokaz da se prihvata pojedinačni hadis. Nije, ne mora biti hadis šta? U tebatir. Nego došao je putem Enes ibn Malika preko Sabit al i tako se prenosi, znači pa se prima pojedinačni hadis. To bi bio komentar, jel' ukratko, hadisa Sabit al -Bunanija. Potom je spomenuo naredni hadis, deveti po redu, a Nenes ibn Malikim, radijallahu anhu, kale... ما صليت وراء امام قدت اخف الصلاه ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انس سيدنا انس بن مالك ركاو ليسم ني कदा كوي يكلنهاو كرشي اطلبني نमाज صلى الله عليه وسلم كرشي ا اطلبني نमाज كاجب melakqim poznati šafijski pravnik da je ovaj hadis pojašnjenje hadisa koji je njemu prethodio da je ovim hadisom pojasnio šta autor hadis znači koji je prethodio ovome i da između njih kaže nema nikakvih ovaj kontradiktornosti zato što je zato što je hadis koji govori o kratkom namazu kaže bio pri kraju života poslanika sallallahu alejhi ve alihi Wasallame. No međutim poznato je od poslanika sallallahu da je planjao namaz, znači i da nije dulio i da nije namazom ljude znači otrećavao. Nego kada je opteretio, ili kada je planjao muaz ibn Džebal, rekao je što im nisi planjao sa uh, bošem si oduhaha. Subihisma ala waljila idha yamsha. Što im nisi planjao znači sa tim surom, a koja je imao otprilike pola stancije, nešto manje. I ispravno je da čovjek koji predvodi džemat ne treba, znači, duljiti toliko da optereti džemat. Ne treba duljiti da optereti džemat. Ne treba biti, znači, svaki namaz dva, tri ajeta i kratke sure, a isto tako ne treba biti ni duljenje namaza tako da optereti ljudi. Nego treba, znači, da bude ono nakon što će jeli, ljudima mogućiti da obave namaz na najpotpuniji način, a da ne osjeće nikakvu tegobu i da ne osjeće nikakav jeli, umor u namazu. Imam je nazvan imamom zato što se ljudi za njim povode, jer imam znači put, možete značiti jeli, put, tarijuk, jer se ljudi povode, idu putem, jeli, innehuma lebi imamin mubin, a oba su pored puta vidljivi. Ko je vidljiv pored puta? Sodom i Gomor. od puta u narod. E, vidljivi su znači sela u kojima su boravili lutom narod i u kojima su jeli, boravili, boravili ashabul ejke. Znači kada su ljudi prolazili svojim putima mogli su i vidjeti. Innehuma lebi imam. I oni su pored imama. Pored koga? Pored puta, tu su blizu. Pa je, imam znači može biti, Put. I može imam biti knjiga. Kako kaže džišni Allah te bareke o teala, ya um nad'u kullin ya um nad'u kullu unas bi imamih. Ina dan kada budemo pozvali sve ili sa ljude sa njihovim vođama i onih koji predlaže misle se ovdje na knjigu. A neki kažu da se na vjeru, neki kažu da se na poslanika, neki kažu da misli na knjiga u kojoj se pišu dijela, drugi kaže da se odnosi na, na, na druge stvari, uglavnom misli se znači na nešto što vodi. Kaže Ibn Ati je poznatim i sva su ova značenja ispravna. I imam može biti čovjek koji predvodi ljude u dobru, kako kaže uzvišenje Allah, te barake ote'alna, kaže ođe'alna li mutakine imama, I učitelj nas predvodnici predvodicima bogobojazni i kaže uzvišeni Allah te bareke te ala wa kullu fi imamil mubin i sve smo pobrojali u jasnoj knjizi na šta se odnosi <mah> <mah> to je znači značenje isto imam wa kullu shay' pobrojali pobrojavismo I zato kaže u islamsku učenjaci da jedno od Allahovi lijepi imena smatriju, to je odabro imam al-Khattabi, i odabro je to imam al-Beyhefi, imam al-Huleymi. I ibnul Qaim se složuje sa njima da jedno od lijepi Allahovi imena, al-Muhsi. Znači razilaze, mi znamo da ima raziluženje po pitanju čega imena. Ali ovi učenjaci kažu da je al-Muhsi jedno od Allahovi lijepi imena. وَكُلَّ شَيْنْ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّهِ Isto tako nazvan, je, Da je šta? Imam. Da je imam. Kaže uzvišenje Allah tebara kutara. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ musa إِمَامًا وَرَحْمًا A prije toga knjiga Musaava kao imam i milost. Jeste, misli se znači na, ovdje na Tevrat. قَدْ Nikada. Ovdje je došla riječ. Imamo dvije riječi قَدْ u arapskom. Imamo قَدْ sa teštidom na تا. To je negacija za budućnost. A imamo kat, što znači dovoljno je. Kat, bez treštira. Znači imamo te dvije riječi koje su došle. Vremenska i nevremenska. Po spolješnem značenju ovoga hadisa možemo zatručiti da se radi o namazu mimo farza. Da ovo nije bio, oprostite, da je ovo bio namaz farz, farad. Da je poslanik, sa o sveme šta, kratio namaz s jedne strane, a upotpunjavao ga sa druge strane. Jer je došlo da je poslanik, sa o sveme, dulio noći namaz jako puno i to je došlo u je predaj u dva sahiha. Kako kaže, Ajša nije kanja u Ramazanu, nimimo Ramazana više od jedanestak jata. Kanim salli arban fela teselam tu li hinna mu hoste dem se ali arban ثلاثه الان طوله النصب وحصين كاجا قناه ابي 4 نموي بيته تو نيجوي دوليني لقط а не dugo dok mu nisu to bananac i tako da je to je bilo kada bi klanjao sam a kada bi klanjao u jamatu onda ne bi znači ljude nikako opterećavao i rekao je poslanik sa sam kada neko od vas spanja sam neka odulišta koliko želi? a kada klanja ljudima neka Pa je nužno da čovjek bude znači umjeren u svim stvarima. I ovdje umjerenost kod imama jeste da u upotpuni namaz, a da ga ne dulji. To bi bila znači umjerenost jer ako imam odulji namaz, time na nju štetu muktedijama. Ovdje kada se kraće kaže traćenje namaza, ne misli se nikako da se ispost, da se zapostavljaju vađivi. Nego misli se da se određeni sunnet i šta, ne izvrše svi. Na primjer, da čovjek ne učini od dova svi što ima moguće se sunneti. Nego znači skrati to, uzme jedan dio, a neće znači što se tiče vađiba i ruknova, to se mora sve jeli, upotpuniti. Pa ako je obaveza čovjeku u najboljanji badetu ovako da bude znači umjeren, Sa ljudima šta je onda u pitanju kada su, jel, drugi ibadeti i kada su običaji. Najmanje što je čovjeku dovoljno da kaže na seđdi ili na ruku jeste jedan put da kaže Subhane robijel e'ala ili subhana robijel azim. Jedan put smirano pola. Subhane robijel ala, Subhane robijel ala, ala, To ne ispravimo. Kakav je to zikr? Subhana robijel e'ala, subhana robijel e'ala, subhana robijel e'ala. Znači, kad slaviš, kada te neko pita tamo u nekakvoj instituciji, državnoj, kako se zoveš, ti kažeš fino, mujić mujo. Je tako? Ne kaži buđbeni, nego mu kažeš mujić mujo. Da te shvati, da te razumije, da tvoje riječi budu šta? Razumljive. A kada uziš enoga Allaha, veličaš, te spihaš nakon, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, To, te riječi da je kako znači, taj zvuk uzeti, morao bi ga za deset puta usporiti da bi bio kako treba. Jer u redu. Možda znate kada brat a, Njemač došao u sve do uđami? Došao ljudi tako zikre. Zikre li ljudi. Su, I on to video A vi znate ljudi kada izidio iz nedjerstva, pođe u Islam. Njem, on se rodi. On kada je ušao u Islam, on se, on se rodio. I odmah vidiš izmen njegovog lica. Vidiš njegov život se mijenja. Kad vidio kako ljudi zikre, subhanallah, brzo, izletio, pretoji se, kaže, halt! Kaže, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. I sada ljudi gledaju u šta mu je? Znači, došao je čovjek sa krajnjeg zapada, negdje da tebe pouči kako ti trebaš zikriti. I lijepo je postupio, da ga Allah nagradi svakim dobro. Znači, zdaj zikr, ta izgovor mora biti Umjeren, mora biti, mora shvatiti tvoje riječi. Učenje je isto tako. Nisi ni, ni nekao ovaj Ar-Rahman, Ar-Rahim, on je već ide na ruku. To ne znači, moraju riječe biti ovaj razumljive, da se izgovaraju na ispravu način, a potpuno je da se kaže tri puta. Uz da se doda koja doba, kaj di bereket ne smeta, ali da se kaže Subhane robijel e'la. Subhane robijel e'la. Subhane robijel e'la. To je, znači, potpunost. Uprotivnom, znači, ime vrijedi. Ovo bi bio, znači, deveti hadisu. Ovo je pogled. Na te barak i ta'la da poči, šobjeli, nas spoči Še je vjeri. Nas pojuči sunat poslanika sallallahu alaihi wasallam na sučvrsti na istinu, na poprivi naše stanje. الله تعالى اكبر الله